Szervusztok, kedves hallgatók a Meti heter podcast 369. gårcsú alá helyezett hőmérő higany adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok és gondolkodtam, hogy még a Savát ellenben az, hogy lehetne belecsempészni a címbe, de nem sikerült. Lehet az esetleg majd egy külön adás, vagy egy melléklet, vagy egy rovatos révizavát ellenben, aminek én Póli Ferenc Ferenc lennék szívesen, nagyon a szerkesztő vezetője. És akkor mindennek megkeresném a fordítottját is. Az jó lenne, nem? Már, hogy nem igen, tudom, mindenek van-e fordítottja? Ez önmagában egy jó, jó vitatéma lenne, de ne menjünk ebbe most azonnal bele, mert oly sok anyázni valót hoztam. Jaj, tényleg, Úristen. Na jó, nem sokat, de egy párat igen. Hát mitől? Kezdve azzal, hogy Rendelt élete már Kínából azóta, hogy a postát, postázást így átalakították, hogy kell vámot fizetni. Igen, és de nekem, a többször is, és nekem semmi ilyen, ilyen bénázós élményem nem volt egyszer se. Nekem most itt meg kettő csomag, az egyik ráadásul a postán tároltatik, és azért be kéne mennem, de úgy voltam vele, hogy 30 fokban, 300 forint értékű objektív sapkáért nem megyek be, hiszen, ha elosztjuk, akkor fokonként 10 forintba kerül a, Igen. az objektív sapka. Bármennyire értelmetlen mérőszám uh, is ez. Uh, de hogy jött, uh, kettő darab izé is, kettő darab kulcs tartó is, ezer, uh, nagyjából 1000 forint értékben. Uh -huh. És ki is küldte a posta a, a nagyon szépen a okfejtést, hogy erre nekem 0 forint vámot kell fizetnem, 0 forint áfát kell fizetnem. Eddig ugyanúgy gondoltuk. Uh, postai kezelési költséget ennél a csomagnál vagy 400, vagy 800 kellett uh, kifizetni de hogy esetleg nem fizetett be határidőre az internet segítségével, akkor négy munkanap után kihozzák ők, és utánvéttel hajtják egy kicsit drágábban. Ami hát kicsit olyan, mint hogy én nyalnám rá a bélyeget a csomagra. De igen, hát ők nem azok, akik kihozzák a csomagokat, nem az az ő munkájuk. Ö, de most lekezelték, és hogy megállapítsák azt, hogy nem kell fizetni. Nekik ez drága volt, ezzel egy ember foglalkozott egy fél óráig. <gül> Könyörgöm, hát erre szerződtek. A többieknél miért nincs? Az, az nem szokott lenni, hogy a DPD, vagy a valaki így ír egy e-mailt, hogy az anyám úristenit, hogy képzelem én ezt, és egyáltalán leszek szíves időben ott lenni? Uh, nem, nem, nem, nem. Sőt, egyébként azt hiszem, hogy G GLS, talán GLS-en ilyen volt a héten. Amikor csütörtökön reggel jött egy sms akkor ma vinnék el a set-top boxot tőlem, amiről egy hete szóltam a Telekomnak, hogy akkor ezt el kéne vinni hiszen lemondtam a tévé előfizetésemet. Hmm mert rájöttem, hogy nagyjából másfél, de az is, hogy két éve nem néztem tévét, elképzelhető, hogy feleslegesen fizetem. És a gondolatokat tett követte, a Telekom pedig jelezte, hogy akar ki fogják fizetni velem azt a tízezer forint értékű a, az értékét, amihez nem sok kedvem volt. Pláne, hogy utána nincs mit kezdeni vele. Uh -huh. Úgyhogy mondták, hogy lehet rendelni is honlapjukon egy futárt, az kijön és majd egyszer csak elviszi. Nagyon jó, ezt kérem rögtön kettőt, ha ingyen van egy csütörtökön reggel jött a figyelmet, és akkor ma érkezem 7 7kor, Nem, 10kor bocsánat. Híló. Közben a vállat fölött így beleintegetés történik a adásba. Na szóval, jött is a futártól az SMS, és én mondtam, hogy hát nagyon jó, hogy egy nap hamarabb szól, akkor elképzelhet, hogy el tudom intézni, hogy, hogy otthon legyek, de megtalálta az egyetlen napot, amikor reggel 7kor, már tudom, hogy nem vagyok a városban, és egészen este nyolcig nem leszek ott. Hogyan tudnék ezt megoldani? Hát esetleg holnap. És másnap kijött, azt mondta, hogy nem tud pontosat mondani, hogy KB11 környékén, addigra egy cipős azt a három darabot, amiből áll ez a TV eszköz, tehát a boxot, a kis tápját és a távirányítót, azt pakoljam be, és ragasztam két helyen körbe szikszalaggal, és ő pedig elviszi. És így történt. Ez így szokott lenni, igen. De hát biztos ezt minden hallgatónak is egy csomó olyan élménye volt a futárokkal, akik rugalmasak, akik segítőkészek. És akkor ehhez képest a posta meg téged itt szivat. Hát, nem tudom. Mondat, mondanám, hogy meg vagyok lepve, de hát valójában nem vagyok meglepve. Az az igazság. Szégyelem, hogy ilyen unalmasan reagálok erre, de hát tényleg bakker. Mire számítottunk. Viszont megmutattam neked a webkamerában, hogy a, a leg. Legostobább, részerebb, legfeleslegesebb dolgok egyikét vásároltam be, amit slusz kulcsa lehet rakni, ez pedig a kulcstartó. Remove before flight, típusú felirat. Igen, tudod, tudod, a kis piros felirat, ami kizellog vadászgépeken van, hogy igen, igen, kedves igen. János, a radarvédő műanyag edényt azt vedd le, mielőtt felszállsz, mert különben nagyon nem lesz neked jó ott fent a levegőjégben. Igen, igen. Bár azt hiszem pont a radaron, tényleg csak a technológiai hűségkedvére, a radarra nem kell védő sapkát tenni. Az eleve ott van az orkúp mögött, ami átlát. De a, a, például az ilyen hőkövetős rakétáknak a, a kamerájára, kamerá, az orkamerájára kamerájára szoktak ilyet tenni, meg pitottsőre, meg ilyen egyéb érzékeny műszerekre. És hát ezt, igen, azt leszokták venni, és nagyon szép, hogy neked is lesz majd ilyened. Vagy sőt, már most is van. És ezt is kínából rendelted, vagy ezt ezért elmentél valami budapesti boltba? Ezt természetesen kínából, kínából rendeltem, ez rendelted. a valamelyik este, ez a olyan régen vettem már valami hülyeséget magamnak ö, nagyjából egy áráért, keressünk már valami típusú böngészésnek volt az eredmény. Uh -huh. ö, nyilván környezetbarát barátaink itt elmondják, hogy ez teljesen tökéletesen fenntartatlan, amiben teljesen igazuk Na, van. Amiben igazuk is van, igen. Ugyanakkor nagy boldogság volt megkapni. Én egyébként hogy annyira megijedtem ettől az ÁFA vámügyintézés dologtól, hogy én azóta azért volt már, hogy rendeltem Kínából, de alapvetően inkább olyan kínai áruházakba rendel ból rendelek, amelyeknek van európai, nem tudom, lerakata, és akkor így módon nem szokott, nem szokott engem érinteni ez a dolog, akkor nincsen van meg áfa. Lecvált az áfát az már eleve rászámolja a webáruháza, van pedig nem merül fel. Ez egyfajta... Erre lehetne kényelmesen szűrni, az jó lenne? Hát nem, olyan volt. de a gig buying az eleve olyan, hogy ott mi mi mindig van. Hát jó, ez így nem igaz, nem, jó, lehet, hogy nem pontosan mondom. Na mindegy is, de tényleg eh, ijesztő, hogy ilyen, hogy ilyen ügyintézési feladványok vannak. Úgy, hogy... Az a baj, nekem az Ali van egyébként beidamítva, hogy olyan ajánló leveleket küldjön, amit mindig nagy örömmel nyitok meg, és, aha. Sosem lehet tudni, hogy nagy sebességű tart és hamis rubeleket próbál eladni ezen a héten, <gül> vagy ázsiai nőkre tervezett szexi fehér neműt és bitcoin bányász hardvert, vagy <gül> ladára szerelhető badikitet. <body> <gül> Mind nagyon jól hangzik egyébként. A badikit az nem ladás volt, azt hiszem, hanem valami annál jobb autóra, de lényegében mindig felkínálta már, tapogatja ki az ízlésemet szép, szép. szép lassan, meg időnként nagyokat lő mellé. Tök jó. Amúgy, de ez csak egy nagyon nagy zárójeles lábjegyzet, de amiket mondtál ilyen, miket az arról nekem e, Moská új kötete jutott eszembe, ami egy novellás kötet. Ugye ő, ő az a magyar skifi szerző, akit nagy előszerettettel szoktunk rajongva dicsérni itt a podcastban. Eddig megjelent három könyve, mind szuper. Csak akkor most egy novellás kötete jelent, meg nem olyan régen, talán egy hónapja sincs még. És az egyik novellában az van, hogy az most tulajdonképpen mindegy, és még nem is akarom lelőni a poén, de a, a szűzlányok be tudnak szerződni egy olyan szolgáltatás, hogy az utódot akaró isteneknek megszülik az utódját. Tehát ilyen kvázi ilyen béranya program, de az istenek a megrendelők, és azért kell ez, mert hogy hát kb. egymillió Isten van ebben a világban minden furadolognak. dolognak. Tehát nem van, van napisten, meg van esőisten, vannak ilyen nagyszabású istenek, de például, és akkor itt felsorolás szokott következni, hogy van például a ki nem mondott hazugságoknak is istene, meg a nyitva felejtett hűtő szekrény ajtónak is istene. És annyira gyönyörűeket talált ki a szerző, hogy még miknek van istene, milyen tényleg ilyen hétköznapi profán dolgoknak is van Isten, és hogy mennyire rá farag az a kislány, aki aztán egy ilyen, mit tudom én, a nyitva felejtett hűtőajtó Istenének a gyerekét kell megszülnie, mert azért, mert hogy ugye mindegyik gyerek az valamilyen értelemben azért reflektál arra, hogy ki az Isten, melyik Isten az apja. Ö, egyszer előkerestem és lementettem valahová, nem tudom, emlékszel-e, hogy amikor a VS-t csináltuk, még a legesleges legelején is volt valami futball típusú történés, és volt nálunk erről rádió közvetítés amit Dumas színházasrácok csináltak. Igen. És az Istennek nem akart összeállni ez a technológia, úgyhogy amikor egy picit is működött, akkor én kiragasztottam három darab szent képet az őzenő falukra. Mert a szentek egyébként kb. így működnek, hogyha tudsz köztük majolázni, és ennek megfelelően a reménytelen ügyek, a reménytelennek tűnő ügyek, és az internetvédő szentje volt kint a falukon. <hállt> Na mindez csak arra jutott eszembe, hogy milyen vicces dolgokat is ajánl neked az elmondásod szerint az Aliexpress, ami hát tök menő. De most a novellás kötetét, meg eléggé jó szível ajánlom még úgy is, hogy nem is tudom, talán a harmadik vagy negyedik novellánál tartok, és ilyen nyomasztó és... Fantasy, és szóval nem tudom. Tulajdonképpen én természetem szerint nem feltétlenül olvasnék ilyesmit, de, de Moskától annyira jól ír, de annyira nagyon-nagyon jól ír, hogy azért sokan el, eltörpülnek mellette. Igen, ez az a kérdés, hogy tudod magattól rosszul érezni magadat, vagy szükség van-e van -e, van -e, szükséged van-e ehhez irodalomra? Hát nehéz azért ugye belefutni nagyon vidám irodalomba, vagy nem tudom, lehet, hogy nem nehéz, de nekem most minden esetre az utóbbi időszakban az jutott ki, hogy inkább ilyen nyomasztóakat olvastam, és ezzel volt talán a moskát kötött sem kivétel, de mindenképpen ilyen nagyon valamire valóna. Jó, még majd beszámolok róla, hogyha végére jutottam. Előtt eszembe, képzeld el, kezembe került a Steven Levine-nak a Facebook könyve, hangos könyvben, ez egy 11 órás dolog. Nem mondom azt, hogy, hogy mindegyik órában ébren voltam, mert a kánikulás hőségriadós éjszakának a délután kezdtem el hallgatni, és aztán valamikor hajnalban ért véget. És voltak ilyen fél-egy órák, amikor sikerült belealudni, ezt nagy sikernek értékelem, de hát azért a sztorit, ezt végül, végig tudjuk, hogy mi történt a Facebookkal nagy nagyrészt. Uh -huh. És arra jutottam, hogy, hogy nem csak távúról szemlélve már Zuckerberg egy, hát különösen nagy faszkalapnak, hanem nagyon úgy tűnik, hogy a helyzetet ki közelebbről ismerő emberek számára is világosabbá vált ez. Mert hogy Liváj ez nem úgy állt neki, hogy elolvasta a New York hogy mit írtak róla, hanem hogy csinált 9 darab interjút a pályafutás során már Zuckerberggel vagy 5-5 uh, Sheryl uh, Hú, milyen Brian hívják azt a fascit, aki nekik a whatsapp -ot? Nem tudom. Majd aztán egy milliárd dollárt a, a, a, az asztalon hagyva távozott, mielőtt uh, a részvényopciói élesettek volna, mert olyan szinten nem tartották be a szerződést, amit kötött a facebookosokkal. Azt hiszem ő volt. Azt tehát, hogy, hogy az összes, összes szereplői ezeknek a sztoriknak ö, nem csak, hogy ismerős, de olyan emberek, akikkel interjúkat csinált, és, hogy, és beszélt, és ott volt a történetben. Ö, így különösen lelombozó az egész. Nagyon érdekes, mert hogy, ö, hogy ezeknek részleteit láttuk cikkekben, hogy éppen mi történik. De hogy összeáll a nagy kép arról, hogy hogy van ez a uh, megkérdőjelezhető ízlésű srác, aki fiatalon elkezd döntéseket hozni, azok egy része bejön neki, és aztán kitalálja ezt a, ezt a mantrát, hogy mindenkinek sokkal jobb lesz, hogyha a világ összes emberét összekötjük internettel és közösségi médiával, és ezt uh, tűzön, vizen, és, uh, és hát a, a mantrát cáfoló bizonyítékokon keresztül is megvalósítja. Hiszonyú nehéz lehet visszafordulni onnan, ahol ahol ő volt, meg ahol ő van. Nem akarom igazán védeni, és nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre, ezt szívem szerint tényleg elolvasnám. Biztosan el lehet olvasni és nem? nem csak hangos könyvben létezik. Biztosan el lehet olvasni, magyar kiadása meg biztosan nincsen, de a végig kiadja hat év múlva hát, egyszer. Akkor elolvasom, angolul lesz, ami lesz. De hogy, szóval ugyanakkor meg azért nagyon-nagyon nagy szentnek kell ahhoz lennie szerintem bárkinek, és irgalmatlan nagy morális bajnokának a világnak, hogy, hogy azon a sikersorozaton így egyszer csak behúzza a féket, nem tudom, szembe menve a befektetőivel, meg, a, meg a, aztán a részvényeseivel, tudom, hogy meg tudja tenni, de szóval akkor is azért az nem teljesen magától értetődő, hogy az milyen könnyű. Meg a saját menedzsmentjével, meg azoknak a az egyéni érdekeikkel. Szóval mindezzel szembe menve azt mondani, hogy nem, nem, ez így nem lesz jó. Ee, inkább, nem tudom, terelgessünk júnyájakat, és e, nyírjuk a gyapjukat, hogy, hogy inkább nekem ez úgy, valamiért még mindig egy olyan történet, hogy, hogy szegény Mark biztos... E, Biztos túl nagy teher volt ez az ő vállán, vagy túl nagy súlyt pakolt ez, a, ez az ő sikere az ő vállára, és ezzel bárkinek nehéz lenne megküzdeni. Most hirtelen nekem például nem is jut eszembe egyetlen olyan startup világbeli, vagy, vagy ilyen new tech manager, aki akinek ez tök jól sikerült volna, vagy akit ne vádolnánk, nem tudom, világuralmi tervekkel, meg mindenféle szűklátókörűsége. Szóval hogy szerintem ez szar lehet. Értem, hogy ez nyilván nem menti fel az alól, hogy a Facebook nem tesz feltétlenül jót a világnek, bár én mindig azt gondolom, hogy jót is tesz a világnak, szóval sok jót is tesz, csak tesz nem jókat is. De engem nagyon érdekelne ez az oldala, hogy, hogy milyen alternatív történetei lehet, vagy, vagy történelme lehetett volna a Facebooknak, és hogy hogyan lehetett volna az ezt már soha nem tudjuk meg. Nem. Ugyanakkor hát ide azért van kettő ilyen záróéles megjegyzésem, az egyik, hogy az részvényseivel bármikor szembe tud menni. azt ott mondtam, hogy tudom, hogy van egy arany részvénye amivel dönthet egy másod, csak hát azért ott olyan értelemben csak meg kell nekik magyarázni dolgokat, hogy ezen múlik a cég. Tehát az, hogy van-e elég tőke mögötte, az ezen múlik. Tehát el kell neki adni, vagy nekik adni az ő elképzeléseit. És döntéseket hozhat nélkülük, de a pénzüket azért nem tudja máshonnan pótolni. Ennyiben függ tőlük. Annyiban igen, de azt nagyon nehéz elképzelni a szituációt, amikor Facebookból a tömegek elkezdik kivenni a pénzt. Jó, jó. Kezdve azzal, hogy amikor, a, amikor létrejött egy olyan szituáció, hogy az egyik sarokban a Facebook volt, a másikban az ENSZ, akkor nem zuhant be a Facebooknak a részvényedet, ezek után mi? Hogyha ha atomfegyvert ad a Iránnak, azt is megúszta a tőzsdén. Most hirtelen azon is gondolkodnom kéne, hogy az elmúlt tíz évben ki az, aki nem úszott meg valami nagy biztonságot. És ezzel megyünk tovább. Már amennyiben nem szeretnél Betonhofiról beszélni Majd később, a... nem, nem, nem, beszéljünk, csak... Uh, Akkor beszéljünk Szani balvani a nagy kedvencedről. Igen, igen, nem tudom, hogy ki a kedves hallgatók közül. Ő ugye a Terános nevű sokszor feldolgozott uh, nagy startup csalásnak a egy csendesebb vagy hát háttérbeli szereplője. Ott Elizabeth Holmes volt a főasszony, aki aki a MIT-ről kiugorva, ugye, vagy nem emlékszem, valamelyik nagy egyetemről kiugorva, azben nem fejezve indította el, az egy csepp vérből értéket fogunk tudni megmérni startupját, a Teranoszt, ami aztán kiderült, hogy hát lényegében olyan értelemben egy kamu volt, hogy tényleg ezt akarták megcsinálni, de nem tudták megcsinálni, de elhitették a befektetőkkel és a világgal, hogy de majd na, most már mindjárt megtudjuk. Én, Na, és ennek... És a, bocsánat, csak ennek a fiatal szöszkének volt a részben a csávója, részben a Teránosznak az operatív igazgatója, ez a 50 sok éves, nem tudom, ilyen barna bővűzlet ember. ezt a szót keresett. Papamaci, igen. Hát meg, hogy ő egy indiai, vagy pakisztáni fickó? Azt nem e, tudom. Valami ázsiai, valami ott, ázsiai. Ott találtam a, a cikket is. Csak úgy, hogy magunk hogy elé e... tudjuk képzelni a dolgot. Igen, de hát ö, egyébként a szilícióm völgyes tele van ö, amúgy indiai származású emberekkel egy ideje. Igen. Akik, de ez már egy másik téma, amiről már egyszer vitatkoztunk. Szerintem ö, egyébként az Egyesült Államokba importálták az indiai kasztrendszert is, ami nagyon izgalmas dolog, hogy ezt is sikerült megcsinálniuk. Igen. A, izgalmasabban az értelemben, mint hogy a hátsókertet össze felügyítő gyerekek izgalmasak. <gül> Tehát, hogy jó, jó, de azért mi hogy ezt nem csinálnátok? Soha többet még egyszer, köszi szépen. És euh, november 34-ig nem jöttök ki a szobátokból. Na de mi, Tehát, mi van Szani Balvánival? Hizamerezt befél az ajtó alatt. Szani Balváninak a tárgyalása eljutott a végső szakaszba. Ugye Elizabeth Holmes-t elítélték négy rendbeli csalásért. Ennyi maradt meg a vádakból. A Balvani elleni... Bocsát, vádak, és húsz nem... év körüli börtön vár Elizabeth Holmes-ra annak ellenére, hogy gyorsan szült egy gyereket. De mindegy, tehát csak, hogy az a gyerek így úgy fog felnőni, hogy nem nagyon fog anyával találkozni. Van beépített vagy csak Ferdinand felszerelve anyánál. <hállt> e, izé, visszatér a bálvanira. E, ellene tíz rendbeli csalás, és azt hiszem, hogy kettő vagy négy rendbeli e, konspirációs összeeskülés követésére e, a vád. És úgy néz ki, hogy meg van akadva a, a zsűri, a, zsűri? Nem, a eskücék, és már megkérdezték a bírót, hogy lehet-e valami köztes megoldást választani, tehát elképzelhető, hogy az egész tárgyalás fennakad, és akkor kezdik újra, új, újra az egészt az elejéről. Vagy Hát nem tudom, is egy-két rendbeli csalást megállapítani, és megy a szomszéd cellába. Azért csodálkoznék, hogyha a 10-ből, 12-ből valóban egy vádpont sem állna meg. És mi baj az, az esküdteknek? Fogalmuk sincsen, hiszen ők nem nyilatkozhatnak erről. Ezek a kiszivárgott információk. Ja, értem. Hát én úgy olvastam abban a cikkben, amit belinkeltél, hogy azért alapvetően ő is kb. élete végéig börtönben lesz hát ha csak az eső céget nem sikerült kellőnössze összezavarni a védőügyvédnek ahhoz, hogy, hogy a 12 dühös ember az legyőzze meg egy messze semmiről, hanem nem uh -huh. hat hogy a ücsörögjenek és egyék a adófizetők pénzén a pizzát egy darabig. Tehát, hogy azt mondod, De hogy ez lehet, hogy most még megúsz egy egyelőre a börtön, száni, balváni? Hát lehet, hogy még egyszer végig, végig ezen a dolgon. Ez azért nem meglepne, hogyha ez lenne, mert annál nagyobb, nagyobb profilúgy. De Hát most még bármi lehet. Amikor legutójára olvastam erről a hírről, akkor azt mondták, hogy már ezen a héten uh, illet születhet, és ennek egy hete volt. Uh -huh. El tudom képzelni, hogy valahogy ezekben a helyzetekben egy ilyen 60 év körüli pasasnak az lehet a főutasítása a védői számára, hogy húzzuk el az ügyet, amíg lehet. Ha még, hát, ha, hát ha tíz év múlva meghalok, és addig, ha még nem tudnak becsukni, akkor... A többi nem számít. Hát még is sikerült leültetni. Hát nem még, hanem őt speciál sikerült, aztán sok más. Nem sokáig, de igen. Igen, őt se sokáig, meg azt a csávót, aki az András is szervezte a csajokat, és persze nem üt a nevedet, nyilván tudod. Epstein. Epstein, így van. Őt is sikerült. És aztán Az egy sokkal De az egy sokkal bonyolultabb történet, igen. Tehát abban nekem az a legnyűgöző, hogy egyszer leültették, nem is tudom, hogy nem érőszakért, vagy, vagy lánykereskedelemért. Majd amikor kiszabadult gyorsan pár év alatt, akkor a jobb társaság azon nyomban szívére ölelte. Szép keresztényi erénye megbocsátás. Igen, igen. Hát másodszorra már nem jutott idáig az ügy, és nem kapott megbocsátást a fiatal ember, idős ember, nem, középkorú ember, na, ez a pontos. Hiszen felkötötte magát. Hiszen felkötötte magát, igen. E, szóval Száni Balványi akár még meg is úszhatja. Hm, de fura. Az A meghúzására nem, nem, nem, meg nem a nagyobbakat, de hogy el, el, lehet, el lehet húzni ezt még, hát talán jövő évig is, mm -hmm. az, az meg biztosnak tűnik. Tök fura, mert amikor ezt olvastam, akkor azon gondolkodtam, hogy én nem tudom mi a baj velem, vagy hogy mennyire vagyok ilyen ö, hétköznapi ember ilyen szempontból, de én nekem továbbra, is valahogy az a ilyen érzésem, hogy nem is az érzésem, hogy szeretném azt inni hogy, hogy Elizabeth Holmes egy, egy szegény fruska, akit megvezetett ez a gonosz bácsi. És hogy valahogy a nagy manipulátor a háttérben, az csak Szani Balvani volt, és valahogy sokkal nehezebben, egyrészt nehezebben nyelem le, hogy, hogy Elizabeth Holmes egy egyszerű pszichopata csaló lenne, hanem én mögé látom a láng lelkű startupert, aki hisz benne, csak még most már tényleg csak egy lépés, biztos mindár sikerül, addig meg majd mutatjuk az eredményeket, és mögé látom a kezét Markát Dörzsölő vénkujjant, aki, aki két legyet egy csapásra, és becsajozik is, meg, meg egy ilyen milliárdos biznesznek az élére is kerül. És biztos nem így van, és biztos, hogy ez inkább valamiféle ilyen, ilyen vágyatkozás bennem. Nem lehet, hogy vagy nem tudom, miért, miért akarok én drukkolni egy kicsit Elizabeth Holmesnak. nak Felsz, te általában végül sokkal jobban szeretet a cégeket, meg, mint az, meg a startupokat, mint én arra egyáltalán képes vagyok. Az igaz, igen, igen, de tehát én minden reggel kacagva nyitom meg a bitcoin árfajomat, és utána még ránézek a tősdére, majd pedig mosolyogok a világra délig. Mm. Lehet. De nem, mert itt valahogy a, a, a fiatal fruska versus a, a a felállás, és nekem valahogy ez kavar be ebbe a képletbe. Ez a fiatal fruska, ez a, a rendszerbe belekódolt alapvető hazugság volt. Tehát, hogy 10 kötője, 15 éven keresztül hallgattuk azt, hogy, hogy az a üzletnek a jövője, hogy fiatalok kiugranak a egyetemről, mert ott nem tanulnak semmit a porszagú könyvekből. Peter Thiel valamilyen 100 millió dollárokat is kínált embereknek, hogy menjenek el és csináljanak startupot, és pattanjanak le az egyetemről, mert ott csak butábbak lesznek természetesen. És ezek az emberek, ezek friss tekintetüket a piacra emelik, és ott látják majd a megoldást, és kifejlesztik a világ legjobb virágcserepét, vagy hűtőládáját, vagy valami. És aztán kiderült nagyon sok alkalommal és sokkal kisebb léptékben, mert azért a telenosztal egy milliárd dollárnyi befektetés sűjjett el, az gombocból is sok, hogy, hogy ezek a fiatalok kimennek a piacra, mivel nincsen piaci tapasztalatuk közel látnak valamit, és sokkal valószínűbb, hogy megmarad egy olyan cucc, amit olyan tapasztaltabb emberek alapítanak, akik 5-10-15 évet lehúztak valamilyen iparban, és látják azt, hogy az, hogy hogyan, hogyan működik belülről, és nem annyira friss gondolatokra van szükség, hanem az úgynevezett tudásra. Nem, friss gondolatokra is szükség van, szerintem, legalább annyira, mint a tudásra, ami mellé nem biztos, hogy mindig társul megfelelő innovációs hajlam. De az tény, hogy a kettő egymás nélkül, hát nem az igazi. Ez... Ezt elfogadom, és még ha, még ha nem csak ez derült ki, az is kiderült, hogy ebből a startup modellből is kieshetnek ö, olyanféle bizniszek, amik, ö, amik megváltoztatják a világot, és amik érdekes ö, új lehetőségeket hoznak fel, akár az összes hátulütőjük ellenére is mondom ezt, hogy szerintem azért egy Uber vagy egy Airbnb az, az nagyot változtatott a világon, és lehet, hogy magában nem mindenhol volt sikeres, meg valahol kifejezetten diszruptív volt, vagy negatív hatásai voltak, de azért csak megváltoztatta a világot nem feltétlenül rossz irányba egyébként, szóval nem tudom. Vagy én, nem, én nem, nem akarnám ennyire kategórikusan hülyeségnek nyilvánítani a startup eszmét, vagy elgondolást, de azért azt is látom, hogy és azt most már minden értelemben látom belülről és is, kívülről is, hogy, hogy kockázati tőkét adni egy csapatnak, amiben nincsen igazán részben vezetői tapasztalat, vagy hát ilyen vállalkozói tapasztalat részben pedig igazi üzletismeret, az nagyon-nagyon nagyon kockázatos vállalkozás. Tehát igazándiból a kockatőkém mellé kéne adni valamiféle Valamiféle ilyen vállalkozói vagy üzleti tapasztalatot is, ami hát szoktak is próbálkozni egyébként a, a tőketárságok, nem különösebben nagy sikerrel. Az Uber és az Airbnb az, hát ez érdemelne mind a kettő egy, egy különadást, ennyire nem vagyok felkészülve belőlük, de az egészen biztos, hogy, hogy, hogy nettó negatív urbanisztikai hatásokkal jártak. A másik pedig, amit ellenőrizni kéne, hogy ezek a cégek befolyó kockatőke nélkül meddig tudnak működni? Ez a következő öt évnek a nagy kérdése. Nem, de nem akartam se az Airbnb-t, se az Uber-t megvédeni, vagy azt mondani, hogy ezek jó dolgok önmagukban, vagy hogy nem pontosan, ami lett belőlük, az jó. Azt akarom mondani, hogy ezek megváltoztatták. most ezt mondtam, csak hogy ezek megváltoztatták a világot, megváltoztatták azt az ipart, ami valamiféle standardek mentén működött viszonylag egyébként ilyen monolit módon, az Airbnb, a szállodai part, az Uber meg a, a személyszállítást. Felkavarták ezt az állóvizet, és mozgásra vagy előrelépésre kényszerítették ezt a piacot. A, ennyit, pusztán ennyit állítottam, és a többi része most szerintem nem is érdekes, vagy ez, ezek fontos eredmények még akkor is, hogyha egyébként az Uber a sok helyen. Bár egyébként, hát jó, igen, mindegy, de ne, tényleg nem menjünk most bele, hogy melyikkel mi a baj. Tudjuk, hogy melyikkel kb. mi a baj. Oké, okay, ugorjunk. A szóval mind a kettőből egyébként az önkorlátozás hiányzik. Általában a startupokból az önkorlátozás. Ugyanaz, amit, amit a Facebooknál is említettünk, nem? Hogy meglátni De azt várjál. a... Felismerni azt a pillanatot, amikor elkezdesz már nem hasznára lenni a világnak, hanem a kárára. És belátni, hogy ez így van, és változtatni. Ez iszonyú nehéz lehet. Ezt érteni értem a szavakat, amiket itt egymás után raktál. Viszont valahogyan ki kell békítsem azzal, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen klasszikus neoliberális piaci gondolkodása, hogyan lehet összebarátkoztatni. Tehát, hogy olyan sokszor érvelt ér már amellett, hogy a cégeknek alapvetően részvinnyeseik felé vannak hát a igen. vállalásaik. Hát igen, igen. kezdve ez a kérdés nem fér bele ebbe a modellbe. Ebben igazad van, hogy ezzel sokat érveltem. Leginkább csak most ugye pont az emberi oldalról beszélünk, vagy beszéltünk, és azért az megjelenik, gondolom úgy is, hogyha egyébként meg bizonyos kényszerpályákon vagy kénytelen mozogni, mint uh, startup tulajdonos. Engem tökre érdekelne egyébként tényleg akár a jó példa, az különösen érdekelne, amikor valaki azt tudta mondani, hogy na, itt most mi megállunk, vagy innen nem növekszünk, vagy más utat választunk, vagy én elhagyom ezt a céget. Jó, ilyen volt talán azért, aki aki egy adott ponton ki tudott szállni, és ö, ö, azt tudtam mondani, hogy ezzel én már nem szívesen megyek együtt. ez például a Whatsappos csávó, aki mostanában, hogy is mondjam, a a milliárd dollárjait, igen, vele igen. is nehéz együtt érezni egy kicsit. De éppen most volt valami csávó, a Jupiter, hmm, mi, micsoda az Jupiter befektetési alap vagy mi, aminek az 51 éves e, CEO-ja, azt nyilatkozta, hogy ő most akkor lelépne, mert elege van, és uh, ugyan mondottam jósmit is, hogy időszüleivel szeretne több időt tölteni, de aztán egyszer csak egy ilyen őszintes ég, Rómában azt hallta hogy én most elmegyek egy tengerpartra, és ott nem fogok csinálni semmit. Lényegében csak erre tudok gondolni már egy ideje. Ezt viszont tök értem. Na, ilyet egyébként láttam. A Ja, én nem akarok hülyeséget mondani, hogy a Monzónak vagy a Starlingnak, de talán a Monzónak, az egyik brit neobanknak banknak volt az alapítója, aki szépen lassan egy kiprogramozta magát a rendszerből, lép csak felvett maga alá aligazgatót, és közben elkezdett egy családi birtokat építgetni a feleségével. Aztán egyre több időt töltött a családi birtokon a birkei társaságában, majd egy nap azt mondta, hogy akkor cságyiékok, én léptem, a cég jó kezekben van én a továbbiakban farmer vagyok az Isten keldásával. Ez szép, igen. Ez, ez menő. Na jó, mert szóval én kíváncsi vagyok ezekre a történetekre, és tényleg kíváncsi vagyok arra, vagy nem tudom, megnéznék erről egy hollywoodi filmet, vagy akár hármat is, hogy, hogy mit csinál az a morális hős, aki, aki rájön, hogy a saját cége rossz irányokat kezd el pedzegetni, és mit tud tenni, mit akarhat tenni, milyen válságok szegélyezik ezt az utat, és hogy lehet végül a pozitív, és Kajálnám ezeket a filmeket tényleg. Ha valaki egyszer megcsinálja neked a filmet, akkor mindenképpen szóljál. Jó. Ehhez kéne egy olyan cég, ahol ez például létrejött. Hát, igen. Biztos volt ilyen egyébként, nyilván kisebbek, meg nyilván eh, kevesebb publicitást kapott egy ilyen történet, vagy kap egy ilyen történet. Olyan sok minden történt, hogy biztos ilyesmi is volt, de hát valóban nem ezekről hallunk. Aki esetleg ezt a gondolatot egyébként rövidebben szeretné meghallgatni, az a YouTube-on keressen rá. Arra a dokumentumfilm, amelynek az a címe, hogy Omega a fegyverkovás balladája, és hát tőled a pont erről szól, amikor egy nap a fiú úgy dönt, hogy ő nem csinálta a fegyvert. Hmm. Ó, szóló. Istenem, szép. <gül> Na de még a Betonhof is ügy, amit az előbb említettél, hogy én arról akarok beszélni, azt akarom csak elmesélni, friss kulturális élményként, hogy... Ma egyébként reggel, nem, ez tegnap volt, tegnap reggel a, az autóban valahova mentünk, és, és bekerült a lejátszóba egy podcast, amit Varga Feri barátunk csinál a filmpodcast gazdaja, de itt valami más, egy éven valami ilyesmi, egy legjobb évem, talán ez a címe a podcastnak, amiről én nem is tudtam, hogy létezik, és akkor ebből egy... Betonhoffis adást sikerült meghallgatni, egyébként még csak félig, ami ö, tavaly decemberben készült, 2021 végén készült, vagy hát akkor került adásba. Még aki nem lenne esetleg képben, Betonhoffi a három ilyen hiphopban, most nagyon kúrens és menő arc, akik, a, akik nem a gangsterrebb felől érkeznek ebbe a történetbe, és nem a végtelenül pronyó irányból, hanem egy ilyen intellektuálisabb irányból. Ez ugye Krúbi, Dzsúdló és Betonhoffi. És én most elkezdtem. Nagy szavakat használtál. Hát igen. És no, csak azt akartam mondani, hogy ezek közül mind a hárommal itt-ott találkoztam. Mm, Dzsúdló például a, talán valamelyik friss dalfutárban volt szövegírója. Komplitán nem utolsóban. Igen, meg, meg volt vele nem is partizán, hanem jaj, hogy hívják a Tillának a Propaganda című műsorát, igen, igen, ahol ilyen portréinterjúkat csinál. És akkor most belehallgattunk Betonfiba, aki egyébként szintén a előző dalfutár évadban szintén szövegíróként volt jelen, és a Harga felével egy olyan, hát fú, egy nagyon szimpatikus beszélgetést nyomtak le, nagyon-nagyon. Meglepett engem tényleg ez a srác a, a, a, az intelligenciájával, azzal, hogy eh, ahhoz képest, hogy milyen önazonosan képes hát, ilyen, ilyen pesti szlenget és ilyen pesti hip-hop szlenget használni, és ugyanakkor eh, meg mindent ilyen elég magvas gondolatokkal tálalni, és ráadásul mindez képest valahogy azt olyan jól egyensúlyozott az álszerénység és a szerénytelenség közötti nagyon vékony hogy Mostanában divat, hogy mindenki ilyen álszerénység. Ó, hát egy éve nem gondoltam volna, hogy ide ideültök, és ó, hát ez nem is csak rólam szól. Meg a között, hogy basszus, megtöltöm a Budapest Parkot, és ebben olyan, olyan végtelenül intelligensen én érzelmi intelligenciával tudott mindig úgy nyilatkozni, de vagy amikor a a családjával vagy a szerelmével való kapcsolatokról vagy viszonyokról beszélt, az is olyan, hogy soha nem bántott meg senkit. Nagyon-nagyon-nagyon meglepett, Na, és akkor ezért aztán, vagy ezen fel buzdulva meghallgattam a, a tavaly megjelent lemezét, amit egyébként itt-ott már hallottam, meg volt szám, amit dúdolgattam, ami úgy eléggé népszerű lett, de valahogy nem mindig az volt a benyomásom, én nem értem egyszer, már nem hallom a szöveget, ilyen nagyon ilyen eleve egy kicsit beszédhibás is, meg, meg, meg valahogy túl nem tudom, mindegy. És most fülesben meghallgattam, gyomláltam a kertben, és közben végighallgattam ezt a lemezt, és figyelj, nagyon-nagyon-nagyon jó szövegek vannak benne, és nagyon-nagyon rendben van az egész. Ilyen teljesen mai popkulturális utalások, de ilyen valódiak. Tehát mit tudom én, ez tiszta Far mondja egy mondattal. De meg nem tudom, ott vagyok a reptéren, a tolongásban, mindenki tiszta Tom Hanks. Szóval kb. ilyen szinten az utalások... 20 éves utalások, de igen. Hát nem jó, de... Jó, csak hogy... Na mindegy, nekem nagyon bejött... Nekem hogy meghallgattam, beüt. hogy öt számot most adás előtt uh, megkapod a részemet belőle. Oké, okay, köszönöm szépen. Nem mondom feltétlenül, hogy, a, hogy ez a fajta hip-hop vagy trap az én kedvenc zenei világom, de most valahogy nekem nagyon beütött. Azért mesélem csak el, mert hát ha másokban is van előítélet, és akkor ha van kedvük belehallgatni ezzel az előzetessel, akkor tudom, hát, szerez nekik is valami fajta élményt. Ellenben a legutolsó dalfú, mindenki nézze meg. Már csak azért is, mert egyrészt nagyon jó lett, tök izgalmas, hogyan hangszerelnek át egy... Hát nem túl, túl, túlzottan ígéredesen hát, börtönablakában egy... plöntögést. Igen, Mondjuk egy olyan dal, ami tök jól hangzik, és a büdös életben nem fogom meghallgatni magamtól még egyszer, de legalább értem, hogy mi van belerakva. Aztán pedig, hogyha ezen túl vagytok, akkor természetesen ott a definitív epizód, amiben egy jazz a producer, és annak a száma is jó a végén. Igen, igen, igen, így volt. Ez jól sikerült most szerintem is. És nagyon tanulságos, igen. Azt nagyon szép nézni, hogy két fiatal jazzista, ilyen, vagy hát ilyen jazz de inkább azért jazzistának mondanám őket. Azok én végtelen türelem és tap türelemmel és tapasztalattal terelgetik az idősödő e, rocker szerzőt, hogy e, ne pofázzam már bele mindenbe, és sikerül valahogy úgy lehozni a, az egótripről a csávót, hogy, hogy nem is bántják meg, sőt, ő is élvezi. Szerintem a szerű volt. Várja, várja, várja, várja, várja. lerockereztük ezt a csávót, aki kizárólag ilyen, hogy lassan te mi ilyen írt. Hát igen, de... Egyszer rockernek hívja magát, de hát tulajdonképpen a legkeményebb dolog, amit ír az alszaké Preszter dal. Nem, Damien Rózsikat írt ő sokat, és azért a Damiennek voltak ilyen... ilyen... olyan dalajömbben gitárok szólnak, egy kicsit torzítva. Bocsánat, a Rózsik... Ó, oké. Okay. Hát igen. Na mindegy, hát ezt a, rock a rockerek nevében kérem ki magunknak. Én ezt értem. Fiatal Damien. Na mindegy, jó, ebben nem ebbe ne menjünk bele. Ne menjünk bele a Damien rózsi Fiatal A fiatal rózsi, az egy azért csuklóigérő lak, lakcsizmában? Igen, igen, igen, igen. Jobb mérés a kiszenekar. Ez Na mindegy. Végre ne, ezt berakjuk le. az adásnaplóba a kedvenc fotóim egyik történetéből. <hállt> jó, az szép lesz. Terhessenek, ne nézzék meg az adásnaplót. Elmegy, elszalad a gyermek. Öm. Nekem pedig van egy kérdésem. Olvastam egyébként egy tök jó cikket a Vergen, Ez a. Amíg az újságíró úgy neki csak azért cikket írni, mert kedve van. Ö, jelzem, a múltkori adásban emlegetett ö, űrszondásnak annyira utána mentem, hogyha minden igaz, akkor a jövő narancsba venne lesz a cikk. Mert kiderült, hogy milyen processzorok vannak benne, mik vezénylik a tudományos instrumentumokat rajta, milyen rendszerek futnak, stb. Ö, olyan kedveseket válaszolt az Éza, hogy mindig telvett egy újabb kérdésem. Éza sajtóval jó levelezni. No a verszcikben arról volt szó, hogy a, az újságírónak tönkrement a diktafonja, amit 13 évvel ezelőtt a sarki elektronikai boltban vásárolt, mert ment valami konferenciára, nagyon kicsi újságíróként még, és az se állapot, hogy nincsen egy hangfelvételre alkalmas eszköze, ö, telefonban akkor még nem lehetett bízni, zárója most sem. Az a biztos, hogy az emberek van egy cucca, ami megnyomja a rekordot, akkor felveszi a hangot. Lehet, hogy nem jó hangot, de utólag lehet róla gépelni majd a tucot. És akkor írja, hogy ezt tulajdonképpen nélkül az elsőt megvette a polcról, ami kisi, kicsi elemekkel működik, amit azóta már minden létező helyen vásárolt, mert azt viszont tette. Ellenben vele volt, amikor a, ezzel a hősével találkozott, vele volt, amikor azzal a játéktervezővel interjúzott. Amazzal végigval inkább a teljes életpályának a fontosabb interjúi, és hogy most kénytelen lecserélni, mert az egy dolog, hogy a, azt hiszem a pauzgombról már nagyon régen leesett a gomb, és körömmel kell megnyomni alatt a mikrokapcsolót. Ezzel még együtt tudott élni, de most, egy visszatekerés gomb már egyáltalán nem működik. Most így elérte 13 év után az életének a végét, és éppen keresi azt, hogy mi lesz a következő ilyen, mert telefonommal továbbra sem szeretne bízni, hanem kell egy olyan dolog, ami van egy rekordgomb, és felveszi a hangot. És egyrészt beugrott, hogy nekem is van egy ilyen ami Hát minek utána most a felvételre, mert szoktam használni, ezért az továbbmentőcsémhez, amit a, a sajátomat, azt a második fizetésemből vettem magamnak rendkívüli módon, módon drágán, de még működik, és az is hát 15 éves, na mindegy is. És hogy van egy csomója hány viszont, amivel... Hát lényegében nem tudok mit csinálni. Megvan az előző telefonom, amit azért cseréltem le, mert a mikrofonja már nagyon-nagyon-nagyon vacak volt. És miért egy telefonnal nem lehet telefonálni, és vagy csak kihangosítva. Onnantól kezdve azért a létezésének az egyik egyik nagyon fontos elemét elveszíti a jószág, vagy létezés egy okát igazából. Tehát lecseréltem, De a telefon maga jó. Lereszteltem szépen, felraktam rá a frissítéseket. Ha eszembe jut, akkor használom különböző helyeken kis rádióként. Meg, meg tévénézőeszközként, meg ilyesmiként. De hát a világluxus egyébként, amiatt tartani egy okos telefont, ami már telefonnak nem alkalmas, hogy az hogy a VLC-t futatok kis tévé legyen a, az ágyban. Aztán van a 10 éves első generációs Fire tablet, amit az Amazon adott ki, és eleve egy Amazon bevásárlókosár volt tulajdonképpen mindig is, amire szoftverfrissítés már igazából nem jön ki, lassúnak, nagyon lassú. Aksi még valamennyi van benne, tulajdonképpen elfut, de pont a lassúsága miatt igazából, hát talán képkeretnek lehetne alkalmazni, hogyha az embernek az életében lenne hely egy digitális képkeretre, ami 1024 per 768-ban jépegeket jelenít meg. Bár most ugye, hogy az NFT forradalom bebukott, és lassan rendkívül olcsók lesznek, most lehet, hogy tulajdonképpen lehetne vele valamit kezdeni, de azért ne vicceljünk, ugye. És biztos, hogy tudnék még előtúrni ilyeneket, és hogy mi a franca csinál ezekkel az ember, olvastam olyat, hogy van ez a hú, mencsél meg tesó passzol, tesó valami hasonló, ilyen Jane Goodallas mozgalom de ott egészen szépen körbe van írva hogy milyen, soft, vagy milyen hardvert várnak és, és ebben a körbenírásban szerepel az is, hogy például működjön aként amik, aminek tervezték, tehát a telefonnak nem jó telefont köszönik, nem kérik bezúzni kár lenne, mert lényegében hogyha a telefonságtal eltekintünk akkor működik, vagy ha a tabletnél nézzük, hogyha attól eltekintünk, hogy lecserek szaladnak el az ablak előtt Euh, míg elindít egy appot, akkor hát, tulajdonképpen tabletnek tablet még. Tudtam én tényleg egy épeget kifogással meg tud jeleníteni, nem túl nagy épeg. És nincsen válaszom a kérdésre. Én nekem van tulajdonképpen, de nem egy nagyon praktikus válasz. Én az ugyanilyenjeimet, például azt a fire tabletet, ami nekem is van, mert ezt valahogy mi együtt vettük, nem? Egyszer valaki igen, vett egy hatos kartont, és mert ezt ugye hatos, hatosával lehetett venni azt a Fire tabletet, emlékszel? Igen, és konkrétan papírzacskóban volt, gyárilag csomagolva. Meg le kellett letépni tetejét. És ez mind nekem is megvan. Szóval, hogy én ezeket a kütyüket egyszerűen elteszem. Van egy padlásom, és a padláson egyre több ilyen eszköz halmozódik, és nekem van egy olyan kvázi titkos álmom, hogy egy ha majd öreg leszek, akkor egy nagyházban fogok élni, aminek az egyik fala az egyfajta ilyen techmúzeum lesz, ahol ezek az eszközök oda kikerülnek, és akkor majd az unokák nem tudom, ha leveszik a falról, hogy ez itt mi ez nagypapa, akkor majd én ott azt el tudom mondani, és akár még be is tudom kapcsolni, de legalábbis tudok róla sztorizgatni, és után már végtelenül gyűlölni fogják, hogy ott ülök a falam előtt, és jaj, kisanakám, is meséltem már neked erről a fényképezőgépről? Fogom majd mondani. Jaj, meséltem már papa sokat. Így, szóval én ezt tervezem. És ezért elteszem őket, és aztán ha elült a villamos, akkor meg majd csak mennek a médiamark mögött a lerakóhelyre. Ez bizonyos dípusú eszközöknél tök működik, tehát fényképezőgépnél lehet tudom képzelni, meg, meg hardware daraboknál. De pont a telefon, az, ami az elmúlt Hát, 14-15 évben, és fekete tégla Hát kinézetre igen, persze, de azért mégiscsak vannak olyan telefonok, amik meghatározóak voltak, egy-egy korszakot vezettek be, amik valamiért fontosak voltak, vagy valami történet kapcsolódik hozzájuk. Látványra semmi, de ha majd esetleg bele lehet kapcsolni akkor talán egy kicsi, akkor se lesz sokkal érdekesebb egyébként, de egyszerűen azok olyan párgyak, hát olyan, mint a, nem tudom, mint a, az új néprajzi múzeumban az a rengeteg köcsög, ami mind csak azért ilyen korsókömből lehetett inni vizet vagy bort, aztán hm, mégiscsak valahogy van, van valamiféle jelentőségük lehet. Ö, az, azt tudom, hogy az előző telefon az megmaradt kis tévének még egy darabig, amíg bírja az aksia, mert annak legalább van értelme. Nem sok, de van valamennyi. Én is próbáltam egy ideig itt találni ezeknek funkciót, de egy idő után azt szerintem meg kell tanulni és el kell engedni, hogy ami már, aminek már nincs funkciója, annak már nincs funkciója. -e. Az már... Szóval én mostanában például dobtam ki tárgyakat, már mint ilyen árammal működő tárgyakat. A kidobást úgy értem, hogy elvittem a leadóhelyre, ahol ilyen elektronikai hulladékot le lehet adni, hogy nem, nem kell mindent gyűjtögetni, de azért még mindig, amik, így, amik valamiért a szívemhez nőttek, vagy amik fontosak voltak nekem, azokat nem dobom el. Nyilván egy, most egy, egy USB kábelt, jó algon között szóval, azokat is elteszem, de ezt nem mond el senkinek, ez nagyon ciki. A USB kábeles ládája mindenkinek van, és aznap, amikor kidobja, másnap lesz szükség egy olyanra, ami annak az alján volt. Ezért nem dobja ki soha. Igen. Igen, ugyanígy nyilván vannak kütyük, vannak amihez nem kell ragaszkodni. Tehát ott van például a, a sátánföldi megtestesülése, amit egyszerűen csak nyomtatónak hívunk. Az abszolút, tehát hogyha ha csak kidobod, akkor jót teszel vele. hogyha van egy szépen feltakarítható, nem környezet szennyező hely, ahol szét lehet verni baltával, akkor nyilván ez az út. Ú, ez de jó lenne. Bár ezt én a szemüvegemmel szeretném már nagyon régen megcsinálni, de hogy egy nyomtatót is szívesen illetnék bottal. Nyomtatóból még nem láttam szerethetőt. Valószínűleg nem létezik. Mondjuk amit el tudnék viselni itthonra, csak azt is szívesen de persze beüzemelni. Egy jó kis leporellós Mátrix nyomtató. <há> hát nem tudom. Hmm, értelek. Ez az egyik irány. Amit én el tudnék nagyon viselni, most folyton szembe jön velem a hirdetése Instagramon, az egy ilyen kis zsebnyomtató, ami kifejezetten ö, ilyen öntapadós matricára nyomtat. Van hozzá egy telósap és ö, mindenféle cím, hát címkéket lehet vele nyomtatni lényegében. És ö, ú, egy olyat nagyon szeretnék olyan címkékkel, amik egyébként víz meg napállóak. Tehát lehet ragasztani kint, mármint outdoor is, és mindent fel lehet vele címkézni, és hú, hát az nagyon mm. vonzó dolog mindent felcímkézni. De ez tényleg nem egészen ugyanaz, mint egy Dot Matrix printer. A Matrix azért, hogy ha valaki ragaszkodik ahhoz, hogy én papírokat töltse ki, és, és az úgy postázzak, akkor az igazán megérdemli azt, hogy a matrix nyomtatva kapja meg leporellóban. Hát meg akkor időről időre csinálhatná ilyen azt kiártott magadnak, és azt kinyomtatva Matrix nyomtatóval, az, az már igazán megérdemli a bekeretezést. Ugh, annak idején volt egy olyan uh, oldal, hogy Rasterbátor, azt hiszem ez volt a neve fogtál egy képet, bedobtad neki, és hogy megírta, hogy hányszor hány, hány lapba szeretnéd, te még azt beletett egy hányszor hány lapba szeretnéd ezt és legenerált belőle ilyen rasterpöttyös Hú. verziót pdf-be, amit rányomtál a nyomtatóra, majd pedig megpróbált a sorozatban összeragasztani hátul postai ragasztó szalaggal és a végén összeállt az a kinagyított újságprint jellegű dolog. Jó, ez milyen menő volt. Igen, igen, igen. Igen, menő volt. Nagyon sokat lehetett eleszívni. El szóval, hogy de én ilyeneket, ilyeneket gondolnék csinálni. Ez, szóval az, az szerintem a fontos ebből, hogy ne próbáljuk őket a funkciójukban használni, mert arra már nem alkalmasak szegények. Bármi már, tehát ne, ne akarjuk odaadni nagymamának, meg szegény gyerekeknek, mert nem lesz, a legtöbb az nem, nem alkalmas erre. És csak megkeserítjük annak az életét, akinek adunk egy ilyen levetett eszközt. Ezen kívül bármire jó. Ahhoz megfelelő tempóban kell cserélni, hogy mi legyen haszna a második, harmadik tulajdonosnak. Igen. Annak idején volt olyan mobiltelefonom, amit én használtam, vettem, és még egy ember utánam használta, de hát ami kicsit sajnálom is egyébként, mert az a Google-nak a Nexus S készüléke volt, amit nagyon szerettem, nagyon kényes nagyon szép kis darab volt, de én is használtam, hogy nem tudom, két vagy három évig is után még volt egy össztörtöd a telefonodat, jó van, tessék itt talán, kerítesz egy másikat. Igen, igen, így. Hát nem tudom, ennyire jó, csak ennyire jó, hogy... Ha még új, akkor lehet a családban tovább passzolni, de ez, ez nem sokáig igaz. És aztán meg, ha valaki elég kreatív, akkor valamiféle képzőművészetet csinálhatna ezekből, adnak örülnék minden ilyennek. Olyan van, azt Facebookon láttam talán, vagy nem, nem, nem, nem egy ismerő sem mutatta Marci, hogy bizonyos típusú telefonokat tudnak szétszedni helyeken emberek, és akkor ezeket így szépen felragasztják ilyen robbantott ábrában egy kartonra, és bekeretezik, és akkor látszik az, hogy ott van a, a szétszedett mobiltelefonod. Jól hangzik. De nem néz ki rosszul igazából. Hát én, ezt én ilyeneket kitennék itthon, mert lehet, hogy a családom összes többi nőtagja azok partvissal kergetnének ki a lakásba. Ó, ugyan biztos van egy sarok, amiről rá egy ajtó. <síns> igen, csak az a pont az a baj, hogy az Úgy, mindig az ajtó mögött van. <gül> Igen, kb. Na jó, szóval, hogy kb. Ilyeneket lehet csinálni a régi vasakkal, de hogyha a, a drága hallgatóknak van mindenféle ötlete, akkor ezt tök jó lenne ha elmondanák a Telegram csatornánkon, amit Meti Heteor néven lehet megtalálni meglepő módon a Telegramon. Úgyis olyan jó beszélgetések szoktak lenni, hogy ennek is lenne ott helye. Igen, remélem, hogy most a jövő héten megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet ezért, nagy számítást teljesítményű klastert építeni Android 2.1-es mobiltelefonokból. <gül> És matrix nyomtatókból. Igen, igen, igen, igen. Aztán a héten volt egy nagyon érdekes hír, aminek még nincsen vége, de a hatásait azt már látjuk. Amennyiben folyik a Warner Brothers és a Discoverynek az összeolvadása, amelynek következményeként a menü magyar sorozatok lekerültek az HBO Maxról, meg egy csomó minden más is, de egyébként mellett a menü magyar sorozatok is. Igen, és más országokban pedig a menühelyi sorozatok kerültek le, és sok minden más is. És valami pénzügyi imagináció van mögötte, ha jól olvastam a cikket, hogy hogy a nagy kiadású, de még éppen felpörgős sorozatokat, hogy ha most törlik a programból, akkor az valahogyan jobban néz ki évzáráskor a könyvekben. Minden esetre, tehát ez nekem abban a nagyon szép és nagyon jól látható trendbe illeszkedik, hogy ezek a remek Streaming szolgáltatások több új generációnyi embert tánítanak megkal oszkodni. Mi? Hogy? Nem értem az összefüggést. Amikor leveszik a sorozatot, aminek éppen a közepén vagy, Ja, akkor azt ja, uh, igen. Igen, a minden, minden egy helyen volt a Netflixen, majd szétpattintják a tartalmat három különböző helyre, amire háromszor kell előfizetni. Uh, amikor uh, a teljesen logikátlanak tűnő bizonyíti biztos biztosai van mögötte döntésre lehetűnik az a magyar sorozat, amiről éppen a legtöbben beszélnek, akkor erre valószínűleg nem az a válasz, hogy hát akkor nézzünk helyette jó barátokat, hanem az, hogy hát akkor hogy lehetne fo folytatni. Ja persze, és akkor az majd le lesz torrentezve, de hát ez ugye már hát csak olyan szempontból se érdekli az említett cégeket, hogy ezt minden cikk erről kihangsúlyozta, hogy azért alapvetően a magyar piac az egy, az egy hibahatáron belüli szám az ő könyveikben, úgyhogy így különösebben nem olyan nagyon fontos. Nekem inkább az szúrt szemet, vagy, vagy arra lettem figyelmes, hogy erre az egészre kb. úgy kerülhetett sor, hogy a Warner nagyon sokat bukott az elmúlt években, vagy nagyon nagy mínuszokkal zárta az elmúlt éveket, a, hát tulajdonképpen a streamingnek köszönhetően, ha jól értettem azt, amit olvasok, és emiatt kerülhetett sor egyáltalán a felvásárlásnak arra a formájára, ahol a Discovery hát így bekebelezi tulajdonképpen a Warnert, és ő mondja meg, hogy majd mostantól mi hogy lesz. Azt gondolnám, hogy az HBO Max magától nem venne le sorozatokat, amit most gyártott adott esetben, vagy a mostanában az egy jó szó ide. Nem, és akkor ehhez képest meg jön a új főnök, elzavarja a régi főnököket, és azt mondja, hogy nagyerekek, akkor most rendet rakunk itt. E, vagy nem is rendet rakunk, hanem hogy egy másik üzleti logikát hozunk, ami hát ez ezzel jár, igen, hop a fűnyíró. És hogy ez e, valahogy a fűnyíró, de... így miatt kerülhetett idáig, vagy mehetett ilyen mélyre a warner Azért van egy másik, lehet, másik magyarázat is, de nem néztem utána, hogy ez van mögötte. Tudod, vannak ezek a tőkeáttétes felvásárlások. Igen. Amikor felveszünk, felveszünk Isten hitelét a cégre, amit meg akarunk venni, ezt adjuk nekik, aztán visszakapjuk tőlük, aztán kerékkal letesszük, aztán onnan is kivesszük, és a végén eladjuk a telefon, meg a vízautomatát, meg a íróasztalt meg a philodendront az irodából, és abból próbáljuk meg fizetni azt a hitelt, amit felvettünk a cég megvásárlására, ami most már a miénk. Hm. Aha. A Pretty Woman nem ezt csinálta Richard Gere? Kis Ö, Nem vagyok benne biztos, hát hogy az, az LBO volt. Na, nagy, cégeket, nagy cégeket vett meg, amit aztán feldarabolva továbbadott. Mindegy, az ez... a kérdés, hogy hitelből vettem meg, mert ha igen, akkor igen, akkor ezt csinálta. Szerintem hitelből vette meg, igen. igen. Ezzel több rendkívül nagy céget kinyírtak már, hát itt mondjuk valószínűleg nem ez a cikk, cik, cik cél, de, de mindenképpen érdekes. És ezt nem csak a magyar piacon játszották el, azt hiszem, hogy az, az, a felvásárláskor ígéret az az volt, hogy valami 3 milliárdot spórolnak az első évben. Az, hogy ebbe a legyártott műsoroknak a műsorról való levétele, az hogyan segít? Az egy, egy érdekes kérdés. Azt én is szívesen megérteném, igen, de valamilyen olyasmit képzelek el, de aztán lehet, hogy ez nagyon messze van mindenféle logikától, hogy, hogy ugye mondjuk a besúgó esetében belement a sok pénz a sorozatba, majd egy szűk fél évig van műsoron, ezért az idő további része Ben, az akkor generált bevételnek a besugóra leosztott hányada, az már nem ellensúlyozza a besugó gyártási költségét, tehát a besugó így nagyobb veszteséget termel. És ha jól értettem, akkor itt az a veszteség volt a cél, tehát hogy a, hogy a pénzügyi év elején ne jelenjen meg a nyeresség, vagy így, így kefélik el a nyerességet. Uh -huh. Mert hogy amúgy az HBO saját gyártási műsorokat a világ végéig tartja a rendszerben. Hát igen. De te 20 akárhány éves drótot meg lehet nézni ma is pont, ugyanúgy. Igen, igen. Így van. Hiszem hogy... minden újra nézés, az forint nekik most már. Én így képzeltem ezt. Hát, de az újra nézés nem hiszem, hogy forint direktben, úgy, úgy, mert az előfizetésemért nézhetem, inkább az új előfizető a forint nekik, vagy a, a meg, megtartott előfizető. És akkor arra való, hogy vissza lehet osztani. mert odamegy. Hát igen, igen, igen. Tehát, hogy inkább igen, ezekre igen. lehet visszaosztani a, a bevételi számokat, de abban az értelemben valóban valamiféle forint. Hát tök jó lenne, a valaki elmagyarázni. Én nem olvastam még magyarázatot, mert hogy mindenki kicsit olyan tanástalanul áll beleértve, ha jól értem, a, hát az HBO-t hát HBO is. Hát az HBO annyiban, hogy legalábbis mondani nem mondhat kb. semmit. Hát minden esetre állami egészen biztos egyébként, hogy... Vagy a kuplerájban új a madám, a Igen. falakat már festik újra, Igen. és elképzelhető, hogy a nagy honvédőháború hűségét is lecserélik hamarosan fiatalabb személyzetre. Azért erre nem vennék mérget, az drága. Én őszintén szóval nem vagyok nagyon oda. Ugye azt, azt hiszem sem hogy nekem a besugó nem jött be. Az aranyéletet meg már megnéztem, meg már mindenki megnézte, és végső soron még mindig ott van a torrentéka. De a besúgó egy nagyon jó fantazi volt. Én szerintem meg nem, de ezen ne vesszünk össze semmiképpen. Én nem szerettem Tehát a besúgót. Szeretni, és sem szerettem. A elmúlt két napban beraktam egy háttérfilmnek a Vesztvinget újra, ami, amikor először láttam, nem tudom én, 6-8 éve, mert hogy jelentős késéssel kerültek ezenbe. Már akkor is egy ligában indult a gyűrűkurával kb., Azóta egyébként nagyon-nagyon sokat fantasztikusodott még a sztori. Amennyiben az első részek valamelyikében van egy ilyen, hogy Josh beszól a vallásos jobboldalnak a képviselőinek, és amikor jönnek ezek az emberek panaszkodni, akkor az elnök kiebrudolja őket a fehérházból. Mint Jézus a kufárokat. Igen, ezt a mából nézve, ahol a vallásos jobboldal elérte, hogy... Hogy törvényeket változtasson meg, és emberei legyenek a legfelsőbb bíróságban, hát hogy is mondjam? Hát igen. Nem, nem azon a jövőszálon mentünk tovább. Igen, tényleg nem. Biztos szomorú lehet megnézni. Az nagyon egy ilyen idealizált, liberális elképzelés volt arról, hogy milyen is lehetne az amerikai politika. De hát nem olyan. Hát, lett. Egy abszolút nem is olyan. olyan. Volt még egy esemény a héten, illetve nem, még nem is volt meg az esemény. De, de valamiféle eseményszerűség volt, amennyiben is a Nothing nevű vállalat, amit Carl Peij nevű pasas csinált, aki egyébként korábban csinálta a OnePlus-t, meg még azelőtt, nem, nem az azóta a OnePlus Nordot, ami egy ilyen e, olcsósított változata a oneplus és mint ezt most megtudtam egy kicsit azért ez egy ilyen külön operáció, hanem is talán nem is teljesen külön cég, de mindenképpen egy külön egység és aztán onnan eljött, és megcsinálta a Nothing nevű céget, annak az első terméke talán tavaly egy kicsit átlátszó, fülbedughatós fülhallgató volt, egy ilyen TWS, és most pedig bemutatták a Nothing Font, ami még mindig csak bemutatták, de még nem került senkinek a kezébe, még nem tudunk róla nagyon specifikációt, meg árat, de hát klp nek ez a technikája, hogy előbb egy sztorit generál, szépen napránként csöpögteti az infót, és amikor már mindenki a végtelenségig fel van ajzva, akkor jelenik meg a termék, ami aztán semmi különös, de, de van valami... Szóval, hogy mondjam, a sztori oldaláról érdekessé tudja tenni azt, ami egyébként technikai tartalomra semmi különös. És ez van, aki terepjárót gyárt ugyanígy azzal a különbséggel, hogy amikor mindenki fel van ajzva, akkor még késik három évet, és sosem jelenik meg. Igen, meg nyergesvontatót. Gondolom te is a kamazra gondolsz. Igen, igen, igen. igen. Ja. Hát jó, de a megjelent a fülese, és úgy látszik, hogy meg fog jelenni ez a telefon is. Egyrészt nagyon, szóval az egésznek, az egész szinten marketing szempontból érdekes, hogy szóval az a, az a marketing eljárás, ami mentén ez a márka, ennek a márkának a, a márka értékei megjelentek, és ahogy ezt kommunikálják, az szerintem zseniális. Amilyen filmek jelennek meg, ilyen kis dokumentumfilmek fekete-fehérben, ahol követjük a fő egy napját, aki elmondja, hogy nem tudom, hogy költözött másik lakásba, és hogy jön az új gyerek, és hogy ez az elképzelésünk a telefonna. Tényleg nagyon-nagyon menő, és az van, hogy a Nothing phone most ugye lényegében a külsejét, meg a, a design e, eredeti megoldását láthattuk, és az nekem nagyon bejön. Imádom. Nem tudom, neked tetszik-e a, a, a... És akkor el kéne valahogy mondani rádióban annak, aki még nem látta, hogy milyen is ez a, ez a telefon. Részben átlátszó, mert ugye a Nothing azt mondta, hogy nálam minden ilyen átlátszós lesz egy kicsit. Átlátszó, hogy a bőriben ne rejthessetek bele zsiret pengét, Emellett a hátulja egy picit, mintha világítana, vagy legalábbis világosabb lenne. Van rajta egy rúna. A... Aztán a töltő van. Hát nem, mert a, a kameraszigetet körbeöleli egy lecsík, van egy, a töltő körül egy nem teljesen befejezett kör, meg egy függőleges vonal, meg egy 45 fokos vonal egy másik oldalon. Az egész tényleg olyan, mint egy róna, vagy valamiféle ilyen keleti es írásjel. És ezt ilyen villogó, világító dolognak használja, minden csengéshez, vagy csengő hanghoz egy másik villogási minta rendelődik hozzá, tehát máshogy villog, ha SMS-ön, ha ilyen hívás, ha olyan hívás. És tulajdonképpen ezt tudja a telefon, ezen kívül jól néz ki, meg tényleg máshogy néz ki, mert ahogy mondtad, minden telefon egy fekete tégla, aztán az utóbbi pár évben a nagy kínai gyártók megerősödésével minden telefon egy irizáló, kagylóhéj belső színű, Tégla. és akkor ez még most egy ilyen kicsit átlátszó, érdekesen villogó, rendkívül ilyen, ilyen bold, eh, hát hogy mondják ezt, ilyen identitást prezentáló eszköznek látszik. Tehát aki, aki nem az iPhone-jával akarja demonstrálni, hogy ő mennyire ilyen fófehér design világból érkezik, annak ott lesz a Nothing Phone, ami... Ami aztán tényleg a, a hipsterség csúcsa most, azt hiszem. Ez ilyen tök jó hipster lett. Nem tudom, ezt a szót használjuk -e még egyáltalán hát, egyébként? De most mi éppen ezt tesszük. De lehet, de, hogy ha, a... határozottan ezt tetted. Igen, az ifjabb hallgatók lehet, hogy legyintenek csak, hogy a bácsik már megint mit beszélnek össze-vissza, de hát nem baj. Nekik az a dolguk, de, amine, ez. Ami nekem érdekes, hogy egy ilyen ö, felső kategóriás... Ö, közép-felső kategóriás processzor jutott bele, tehát hogy nem a csúsz processzor megy majd bele. És az egész telefon oda van számva a közép-felsőbe. Hát nem a tetejére. Tehát ez már csak a simán túl drága lesz valószínűleg, hogyha átforint, átszámoljuk majd forintba. Euróár folyamtól szinte teljesen függetlenül. De hogy, hogy nem a legdrágábbakkal akar versenyezni, ami akár szimpatikus is lehet. Hát nem tudom... Szívem szerintem én mindig felfont vennék, de az is pont annyira drága, hogy, hogy ne nagyon legyen kedvem hozzá. Figyelj, az is egy jó manifestó, mert azért a telefonunk az valahol manifestó, tehát azon túl, hogy az egyik legfontosabb eszközünk, amit a legtöbbet használunk, azon túl még valamit így mondunk is magunkról azzal, hogy milyen telefont választunk. Igen, ugyanakkor meg a telefon van annyira mindennapi használati eszköz, hogy, hogy szeretem, hogyha fogyó eszköz. Tehát, hogy ne az legyen, hogy hogyha úristen összezúztam az Iphone-t, egyében kettesemet, most a másik vesémet is el kell adni, hogy pótoljam, <gül> mert különben nem tudom felhívni anyámat, hanem hogy hm, szopás, akkor megyek az alzába, veszek egy másikat. Igen, értelek. Hát nem tudom, hogy mennyi lesz a Nothing Phone. Én, én biztos, hogyha nem Iphone-os lennék, akkor vennék egy Nothing phone -t. De ezt neked nem tanácsolom. Mert te valóban nem ezt keresed a telefonban, ezt az ilyen hittételt fajta design gondolkodás mellett, vagy valamiféle marketing gondolkodás mellett. Úgy általában marketing gondolkodás mellett, vagy abban, abban hinni, az hát letérés a bölcsesség útjáról. Most azt hiszem, hogy a OnePlus nord az 5 g 108 128 gb verziója, az csak 110.000 forint. Igen, igen. A OnePlus Nord azt kifejezetten egy ilyen okos telefon, M mert már akkor is elindult oda a kárpály. Igen, hát ez valószínűleg ez a nem fog tudni egyébként bemenni, mert minél kisebb volumenben gyártasz, annál kevésbé sikerül ez. Igen. És az összes ilyen butik, mobilsz, mobilsz, mobil ez a, a fő probléma. Azt egyébként a OnePlus-nál is, meg a OnePlus Nord nál is megcsinálta, de azt szerintem mindenki, aki új telefonmárkát csinál, az megcsinálja, hogy az elején olcsó, olcsón ad akár be, be, bekerülési áron adja a telefonjait, és ezzel a márkát építi, és aztán pár év alatt, amikor azt gondoljuk, hogy fújt itt van ez a OnePlus tök jó, egy ilyen független, tényleg minden e, fejlesztő oneplus vett, mert nagyon jó árértékarányú volt, és jól lehetett hekkelni. akkor elkezdi szépen emelni az árat, és szépen megérkezik a többieknek az árképzési Stratégiája mellé, mert akkor már végre meg kell termelni valahol a hasznot is, amiről az előző két évben a márkaépítés miatt lemondott. Na, akkor mondok egy másik utat egyébként. Ez a uh, kibicnek semmi se drága megoldás. Amennyiben a Solana blockchain és a Solana cég mögötte az bejelentette, hogy gyárt egy kriptotelefont, ami annyira kriptós lesz, mint a hétszentség. De ez mi az, hogy kriptotelefon? Hát, hogy lesz rajta a kriptotárca, és hogy a blockchain dappokat lehet rá telepíteni, és biztonságban lesznek rajta a megfelelő fejlesztési környezetben megírt, rendkívül okos szoftverben tárolt NFT-id és tokenjeid. Itt azért tegyük gyorsan hozzá, hogy minden, ami okos, az feltörhető, állítja Hipponen szabálya, vagy hiponens törvénye. Hogyha pedig ez kriptós, akkor ez fokozottan igaz, mert azokat szarrá szokták törni átlag hetente. No de, itt lesz ez a nagyon csodálatos telefon, és, és ez a Szolának majd akkor a piaci előny lesz, mint kettő másik. Ö, aztán kiderült, hogy tulajdonképpen a Solana a kriptotelefonja az korábban már körbe turnézta egyszer a sajtót, akkor Essential osom awesome V1-nek hívták. Erre emlékszem, beszéltünk róla mi is. Igen, na most ezt ö, nyalintották át egy másik márkává, és majd jövőre kapható is lesz. Ó. Oh és a, de, de már az oszom is ezzel a kriptós dologgal villogott? Hát az oszomnak konkrétan nem találtam már a honlapját sem, amikor kerestem. <gül> Tehát <gül> ak ak akkor még nem volt ez, de most, most ez a finom ezer dolláros, nagyon kriptó telefon, ez megpróbálkozik azzal, hogy ő legyen. Hát az a készülék ami a HTC, HTC Odysseynek, ami egy blockchain telefon volt, nem sikerült, abból egy az, az, az bitcoinos és bitcoinra is Bitcoin azt hiszem, hogy még mellette Ethereum blockchain-re épült, és nyilván nem kellett belőle elég darab, pedig lehetett volna ért a kriptóban és fizetni, és akkor még is volt a kriptónak. Értem. Hú, a, a kriptó telefon lenyűgöz, hogy mennyire nem érdekel, de biztos csak azért, mert vagyok ki vagyok maradva ebből a dologból egy kicsit úgy általában. Viszont te mit fogsz venni magadnak? Azt gondolom, hogy már itt az ideje, hogy új telefont vegyél. Ezen gondolkodtam, és most ugye elbeszélgettünk arról, hogy, hogy hát akkor az ember elrakja egy fiúkba, most lehet, hogy még várok egy fél évet. <gül> Mert lényegében telefonnak még éppen alkalmas, bár már, már túl van az első fiatalságán, ellenben csimpánc barátaink biztos örülnek, hogy nem bányázzák ki a ló lukodik a Vagy ha nem, akkor a következő motorola középkategória jön, egyébként 50 ezer forint tér kb. Te egyszer csak elkezdtél ragaszkodni a motorola, márkához, mert ott volt a, nem is tudom, G, melyik g kezdted? Vagy a, g a Moto g, -nél. g -nél? Aha. Aha. Jó, jó, az tök jó teló volt. Az, az jó volt, aztán eladták a kínaiaknak azért, ö, utána elkezdték összezavarni a teljes, teljes termékpalettát, ez most már nem ugyanaz a mobilgyártó, de a cserélhetőséget, és az, a, az olyan árba kerülő telefon, hogyha a hónap elején tönkre megy, akkor nem kell várni a következő hónapi fizetésre, hogy vásároljál egy másikat, ö, vagy nem mindenkinek. Azért még megmaradtam. Meg azért alapvetően te nagyon keveset használod a telefonodat, nem? Tehát te vagy az az ember, aki mindig egy laptop közelében ül, és nagyon ritkán van szüksége telefonos segítségre. Telefonálni egészen sokat telefonálok. Meg. Na jó, ő... de az a telefonálás arra bármi jó, arra 6000 forintos butatelefon is jó. Ja, persze, játék kódgenerátor, mobilbankolás ennyi. Aha. Meg navigáció a kocsiban. Igen, igen, az nagyon más, mint mint az átlagos mobil használó, aki viszont mindent csinál rajta, tehát a, a social network a rajzoláson át a kapunyításig, nem tudom. Megőrülök, hát ezekre mind teljesen alkalmatlan a telefon. Na de mielőtt beleszaladok az idős férfi a botját rázza a felhőkbe a gondolatba. <tos> Én azt javaslom, hogy itt zárjuk az adásban, legyen egy rövidem nyári, és akkor cserébe kinyithatom az ablakot, és nem, olvad, nem olvadok el. Rendben van, csak még a fénykardot had mondjam el. Jó, mondd el a fénykardot. A fénykard az annyira menő. Mi szerint is uh, valaki, egy uh, ember, akinek egyébként nem tudom nevét, meg nem is olyan érdekes, de hogy uh, csinált egy uh, fénykardot kartonpapírból mégpedig de egy olyat, ami így kinyílik, megnyomod a gombot, és így kinyílik, valahogy úgy kitekeredik, és rohadt jól néz ki, de hát egy ilyen teljes ilyen makett ezért. Szóval, hogy egy ilyen igazi papírmakett, ami, amivel aztán kardozni is lehet egyébként, és nem kár érte, hogy egy kicsit úgy meghajolnak a papírszálacskák, de hát nagyon szép, csak egy pillantást érdemes vetni rá, Szórakoztató tartalom. Fan. Pontosan. Az alkotót Joel Hartlaubnak hívják. Megérdemli azt, hogy megemlagessük a nevét. Igen. És hát sziasztok kedves hallgatók. folytatjuk majd jövő héten. Akkor rá már be van készítem egy, egy témám, amennyiben a héten hogy itt jelent a felülszerepelt motor, és hogy mitől nyomorudas egy V8-as. Oh. De ezt majd jövő héten. Akkor én ehhez majd jövő héten csatlakozom azzal, hogy miért is volt olyan jó motor a 2Z1, vagy valami ilyesmi, most nem tudom, de három karakterből áll a megjelölése. Majd arról meg én mesélek egy kicsit. Oké, és hát akkor jövő héten motoros adás. Így. Gépjármű motoros. Igen. Szevasztok. Sziasztok.